Üdvözlünk mindenkit a 11. Neuromancer felolvasáson. Több mint egy éve, több, mint egy éve csináljuk már a dolgot. Tíz alkalommal van mögöttünk, ahogy azt írtam, is, 92. oldalon tartunk, és a szöveg a 15. oldalon kezdődik. Tehát elég lassan haladunk. Valamelyik nap találkoztam a kátomival a utcán, aki mondta, hogy hallom, hogy megér Isten tisztelet. Így nem értettem lévén, hogy ő programozó lelkész, hogy mire gondol, de aztán mondta, hogy a neuromancer szerre. Hát Va tulajdonképpen igen, nem utasztam vissza ezt a vádat. De a amikor volt Igen, én is elmondom e A második van fel a Facebookon, mert az elsőt azt valahogy elcsesztem. És az október 3 a második. Tehát valahogy előtte kellett legyen a... Első, de nem tudom mikor. Mert egy hét, nem sokkal előttem, mert én még ilyen korta, vagy még őszenegerben... Igen, akkor egy héttel előttem előttem. Akkor lehet, hogy csak a következőre mondhatjuk azt, hogy egy év óta van. De mindenképpen a gasztó egyébként, egy éjszakás kaladnak szerintük a szintet belőle. Végnyomhattuk valami, tehát egyébként előttem. Azért, hogy miért tudtuk, hogy ez lesz most? Vágjuk Nem nem hogy Nem tudtuk? Végig öt alkalomra terveztük, az ötödik meg éreztük azt, hogy ez nem az lett. Nem, hát akkor indulunk tovább szabadpárc felé. És a következő mondat van nekem aláhúzva, így rögtön ebben a műfajban. Dread hívők rosszák. Na hát ezt az előbb kiderítettük, hogy rossz fordítás, mert dread pont rosztás, Ami eh, tiszta ügy, mert akkor nem kell... A magukért kamionbertel az ideig. Van egy Tök jó. Egyelőre jó. Minden nagyon jó ha ide kell látni csak. Na jó, jó, jó, szuper. A jó, a meg tömeget adják hozzá. Jó, oké, te bevágj. Sosem vágunk. <laughs> oké, rendben. Az, az már munka. Jó, értem. Na, tehát, hogy itt egy fordítási hibáról van szó, de, ez, de valószínűleg az akkori Szeneg szó volt a lazdafárikra. Ez akkoriban új dolog volt. Szerintem itt meg is emléke, Igen, a kolónia most kb. 30 éves. Meg is emlékeztetünk a lazdafárizmussal egy kicsit. Ez van erre meg történetem. A kossuth úton valamelyik épületnek a USB-falán volt egy e, stancil, ugye egy ilyen felfújt, e, felfújt e, e, portré, ami egy e, egyenruhás alakot mutatott. Én akkor a képzővényszeti egyetemen tanítottam, és a plénumnak felmutattam ezt a képet. Egy kicsit módosítottam digitálisan, és az alatta lévő szöveget azt elmaszatoltam, hogy vajon ki az a szakálas egyenruhás ember, aki a képen található mert ők azt mondták, hogy biztos valami rendőr nem teljesen talált, nem rendőr volt. Ez egy olyan ember volt, aki egyszer elutazott Amerikába. Amerika-széles ország, Egyesült Államoknak hívjuk, és a közepére ment, egész pontosan Amerikába, és ott leszállt a repülőről. Én leszállt volna de... a repülőről, mert amikor kínzotta az ajtót, azt látta, hogy több szánzer fekete, furcsa hajú ember várja őt ott. És megkérdezte, hogy Úristen leszek az életemre, tönnek vagy mi? Amire azt mondták nekem, hogy nem, hanem te a ő vallásoknak vagy a prófétája, te Héli Szelasszé, az a etióp uralkodó, aki azt hiszem Európa második leghosszabban uralkodó embere volt, csánkályság után. Tehát csánkályság, hogy tudjuk, hogy egész Kínát elvesztette, majd Hájfát uralta 50 évig, Héli Szelasszé Afrikát próbálta egyesíteni, nem kisebb dolgot tűzött magáé, hogy egyesíti Afrikát, ezért a Rastafári vallásnak ő lett a prófétája. Nem bombárni egyébként. Bombárni csak eh, asszociálva van vele szerintem, bár ennek nem végeztem kutatásokat. A Rastafári az egy alapvetően ábrahámikus vallás, nem lehet kereszténynek nevezni, de ábrahámikus, tehát a zsidó vallás tövéről fakad. Furcsa tévhitejkel eh, van tele, viszont rendkívül érzetes vallás, főleg a rituális fülfogyasztás a miatt. Ők, ők azt gondolják, hogy a, a népet, és a nép nem csak a feketékre, hanem minden fűvösasztóra vonatkozik, egyesíteni kell. És mindenki, aki ennek eh, eh, propagátora, például Hélisze Lapszé, nekik konkrétan egy szent alak. Fel tegyem, a kérdés, Hélisze leszállt lesz a repülőről? Leszállt a repülőről, de rögtön magát. <síns> <síns> és mit mit, mit és kérdezés, kérdezés, kérdezés, volt erre egyszer egy film, hogy ez elég szép eset volt, a mai amaikában Igen, igen. Úgy... Nagyon, nagyon érdekes vallásuk van, ugye kicsit a gudóhoz is hasonlít. Nem véletlen, hogy a Gibson úgy megítette. Van saját jelképrendszere, van saját hitvilága. Ezeket leginkább a dalaiból azért meg lehet ismerni. Ugye most olvastad fel az előbb a Wikipédiáról, hogy miért az orosznán? Az orosznán sörényire hasonlít a és Krisztus király Igen. dicsőségét idézi emellett. tök Jézusnak hívnak, tehát így a jé Hát Ez egy érdekes összerakott vallás. Azt tudni kell, hogy ezeknek a szigetvilágoknak minden vallása összerakott. Tehát majd később fogunk beszélni egy-két év múlva a vudu vallásról, mert ugye eljutunk a második részig, és nekem a kedvencem, hogy a voodoo vallásban ott tényleg minden össze lett darálva, ezért hívják az ördögöt Báron Szamedinek, ami azt mondja jelent igen. franciául. Boloszínűleg volt egy ilyen ültetvényes. tehát nem tudok már gondolni. van valami a... gond az is hogy ütetvényeségén nagyon utálkod. Igen, és azt betették. Mi nem en... volt Tarantino, hogy leforgassa három és fél igen. órában. Igen, igen. És, uh, a, és eh... nem volt Tarantino, hogy megjelent Hát tulajdonképpen azt képzeljétek el, hogy van egy olyan ország, mint Jamaika, ahol gyakorlatilag csak felszabadított rabszolgák élnek, oda missionáriusnak csak tényleg a legdurvább bluzerek mennek, és ezért tulajdonképpen egy ilyen katlanban fő a, a, a, a, a, a hitviláguk, és bármit belemelnek ami szembe él. helyi vallásokat, arra járó buddhistákkal, arra járó missionáriusokat, és akkor valami lesz a végén. Eljutasztam, hogy sokáig azt hittem pont a Bob Marley dalszövegek után, hogy ez egy ilyen kellemes hely, ahol jó élni. Ha? És akkor először szembe az első ilyen hosszabb, kifejtős cikk arra, hogy azért, ha egy férfi megint egy másik férfi nyílt, nyílt téren, akkor elkészülhető másnap este meggyilkolják még gyorsan, mert ez éppen nem fér bele a világképükbe, akkor rájöttem egyéb nem egyszerű. Egy egy hát, az a hiszem, hogy semmi nem egyszerű. Jó, ég. Lást, lásd egyki példáját, ami a legelsőként felszabadul, hogy a rapszoló során még a 19. 20 legelső felében felszabadult gyarmat tulajdonképpen. És gyakorlatilag mostanra mm. csináltak belőle egy még fekete apríkel mércén is nagyon durva ország. Hát igen, hát, ha a volt képről megnézve, akár a Google is Haiti-t fölülről, a Dominika, hogy írja uh -huh. a határ, uh -huh. onnan látjuk, hol van Dominika, ott van őserdő. Uh -huh. A Haiti-be körülbelül lecsukaszítottak a szikláig uh -huh. mindent. Uh -huh. Fölélté maguk a terepet, és ráadásul a szaborodásuk az mindent. <gül> nem voltam úgyhogy nehezen a... tudok véleményt alkotni. Bordalmas. E, folytassuk is tovább. Siont vagy Siont öt munkás alapította, akik nem voltak hajlandóak visszatérni. Hátat fordítottak a kútnak. Az megvaló idő Sion? A Rasszafári a vallásban két világ van, két e, e, e, planet, tehát ilyen sík gyakorlatilag. babylon e, Babilón, a, a az űrzavarvárosa, a bűnvárosa, és Sion a szent város ahol minden, ugye ez a mennyei Jézusvállam, tehát ahol, mit tudom én, aranyszínű kerekek gurulnak, meg itt tudom, micsoda. Ezt tették át a Mátrixban is. Pontosan, a Matrix. de más, könnyen lehet, hogy innét ikredődtek meg. E, a, ettől nem rendezettebb a város, de, de a, a, a világnak ez a központja, tehát hogy a, a boldog hely. Ez magyar magyar könyvizenébe is megjelenik ez egy feladat, mert 27 másodat is sokkal inkább e, e, kopikon. Aha. Igen, hát ez mindig biztos neki, hogy valaki szólnak a leszasztal. <gül> bárhol lehet leszasztal. Tárhoztak, hát el a egy kell hozzá. Egyébként. Bárhol lehet fű hát, Azért nem már, de, de bárhol lehet rasta. Tehát Ez, ez, ez majdnem olyan, mint a kereszténység, hogy a 70-es nem ember, akkor mi már azért köszönjük, mondja Jézus. Tehát... De az a helyzet, hogy az valószínűleg akkor fasztották legjobban, amikor Gibson érte ezt a könyvet. Tehát, hogy ötszorosztal egy helyen legyen, és valamit alapítsanak, az már még sok kellett. Ma hogy kimentső, hogy a művész hol találkozott. Szerintem a mindennapjága. Mert több Kanadában járt? Abszolút, no, oszor, e, e, nem simán. csak Kanadában járt szerintem. Mert hát Toronto azért egy világvárosként működött, de nem, mert mindegy, hogy a De A legtöbbet is Kanadában a, a szíjátok hát, uh, Nekem valami Torontóra emlék, azt emlegettem nagyon, amikor a, a honnan vett a, a slang, de mindig után nézek és egyet feldobálom a csaportba. jó. jó. Um, az biztos, hogy ezen mindennapi találkozást lehetett nekik Rastafárikkal találkozni. Viszont mondjuk a folytatás az már inkább magazin azért nekem, mert De. következő mondat, satara-satara, kalciumvesztességgel és szívzsugorral fizettek érteni, mire sikerül beindítani a forgási gravitációt, a Kolónia központok Tóluszában építkeztek, stb. A szabálytalan színevesztett lemezeket a heggeztők lézerrel felfilkált Rastafári jelei és monogramjai tarkították. Kelépítették az űrben egy favelát. Igen, pontosan. Egy, egy favelát és egy furcsa e, törzsi e, központot. Tudjátok, e, van egy ilyen e, toposz, hogy Tarzan, amikor e, az őserdőben lakik valahol, akkor egy ilyen faház, a fán névő házban lakik, amit furcsa afrikai jelek dísztenek. Na, körülbelül ilyesmit alkottak meg az űrben, szerintem. Hát, és a... az megint ez megint nagyon 80 évek dolog. Pont a múlt héten néztem újra, abszolút nem 80-as évek waterworld ot de hogy ez a... Amikor a világ elkezd összeomlani, hogy egy kicsit meggyűrődik a szédén, Aha. akkor a, az emberek beleállnak izomból a warlordizmusba, Aha. és rozsdás vasakból építenek valami szart, ami mindenki át tud jönni, akinek van egy harlia, Aha. de nagyon bíznak abban hogy ez nem fog megtörténni. Ja, igen, igen. És ugyanez az építkezési logika van itt is. Uh -huh. Na, kicsit belegondoltam, a mi jelent ez a primitív, orbitális életforma. Tehát nem romantikus, ott vagy pedobozva vagy 3-4 méteres vizében dobozban, ez, ez. amit egy bőttünkbe lenni. És egész életére ott ki szóval nem olyan szabadkod. Igen, biztos, biztos, biztosan nem olyan, és biztos, hogy... A Mad Max olyan mélyben lásta magát a köztudatba, hogy már csak abból kívülva is. Igen, és egyébként most mindjárt halljuk, hogy mi kell ehhez még, tehát tudjuk is. Miután Molly bonyoluló terve szerint kifesztették a kábreket, teljállgatták őket a kopottas sárga műjönek ponyvákkal, az egészen dal, nagy Munka Munkaközben lassaként kéz tudatáig, a halmazon állandóan végigpulzáló zene. Nagyon-nagyon nagy, gibzalas mondat. És következő mondat is Ez jó. a digitalizált popzene roppant könyvtáraiból kifőzött, Dámnak nevezett érzéki mozaik, ahogy Molly mesélte neki, egyaránt szolgál a vallásos imádat és közösségi érzés kifejezésére. E, ezt és, tényleg... És, és hallom magamban, Ennyi. Pontosan ez egy olyan zene, hogy valószínűleg két dolog van, tehát három dolog van itt, kosz, füszag és ez a zene. És egyik ször sem lehet megszabadulni gyakorlatilag. megvan <laughs> Megvan az a vicc, hogy ö, mi lesz akkor, mi, persze, mi van persze, a gyamaikában, persze. amikor egyszer a fű és Igen, másfél Igen, Igen, felé, de? Igen, nem? Mi az, az száz. a száz. Igen, Igen, Igen. Igen. Ez, ez, a, ez a dáb? ez egy metafora igazából, ez, ez hogy a eh, popzzenet eh, roppant könyvtáraiból, ez, ez iszonyi jól hangzik ez a fordítás. De akkor még sehova nem volt iTunes-szám, mint tényleg rajta volt hatmillió millió szám, nem tudom menni. Sok szám. Spotify Igen, se... Spotify, pontosan. De kétségtelen egy big data, amiből valamit összevartak, és el tudjuk képzelni, hogy milyen zenet belőle. de, jó, de hát ott sem egyszerre, nem minden, mondjuk, kolomban semmi igen. Ez nagyon sikerült, mint a Google-nek az álmai, akkor elég ijesztő. Az, az másik játék, azt nem tudnék beszélni, hogy miért tudjuk miért, miért mindenki ügyességet róla. Amúgy ez a dalvezégek, ez, ez egy múltfaj, nem? Igen, egyem, igen, egyem, igen, igen, ez egy basszusan nagyon megvezérelt uh, ripusos dolog. Te uh, Szerintem uh, teljük fel a csoportban egy számot. Szóval csak nem mindjárt visszrandomizálod mindent. Nem, nem, nem. Ennek nagyon kemény megkötései vannak. Valójában... Valójában mondjam, hogy pentaton az egész, tehát egy viszonylag egyhangú, de ritmusos zene. Nem, nem techno, semmiképpen nem. A basszus az nagyon fontos benne, a dabban, illetve, illetve a basszust ellenpontozza valamiféle, magas hangú, általában ütős hangszer. Egyrán szolgált a vallásosi imádat és közösségi érzés kifejezésére. Ez egy érdekes mondat. Egy filmot így megragadnék itt, hogy hogyan csinálják a dabot szerintük. Nél, hogy, hogy nagyon izgalmas, az az a fajta remix kultúra, amit annyit emlegettünk 2000 es évek közepén, meg amiben mindig élünk, meg amit mondjuk a hip hopozott el, az tök nem volt. Tehát, hogy itt a, a valami keveri, vagy valahol van egy DJ-t beszívva, és ő rakja a lemez, de ezt nehezebben képzelem el, mint hogy dobtak mindet, és akkor egy robotkar válogatja a gazikat, azt inkább. És, és ez a, a kivágunk hangminny, belakunk berakunk hangmin, felgyorsítjuk, megtekerjük, akármi. Double fix. Az a logika, ami valójában lett, az, az ebben a gondolatban de nagyon szép vanatban nincsen benne. Mm -hmm. Igen, igen. De mi lehet az, hogy közösségérzés uh, uh, uh, kifejezője? Tehát a közösségérzés kifejezője, az a közösségérzés, hogy hello budi. Tehát körülbelül ez, tehát hogy összetartozunk. És ezt mm -hmm. hogy lehet egy zenében megtenni? Mindenki ugyanarra búlogat igen. a buszon. Pontosan, pontosan, igen, igen. Ja, Ugyanára rázza. Két közben az egyik könnyű, de rossz fogású sárga ponyvával e, húzakodott, és körülbelül őket Sion és zöldségektől és Marianától baráti barátilékköre. Na hát akkor ez, e, ez a szag is megvan, a e, kosz is megvan és a e, hang is megvan. A földdzöldség az én nagy extra a bűrben. Valószínűleg ők vegetáriánosok is, egyébként. Itt feltételezés később lesz erről szóval valahol akvapóniáról beszél majd. Most az őrben, sorry. am sorry, Tud értékelhető izét termelni, de nem azon, hogy mindenki kanalaz ebbe a kicsit ütötvevert szovjet csajkájából a alga pudingot, hanem fült zöldség. Igen, igen, igen. Tehát nagyon lét van, fölni Igen. Igen, valószínűleg a szabadparton az a termekben mesterséges pisztaák van, esetleg néha egy-egy természetes is aranyára. Igen, Igen, hát a kocka az egy műfaj, tehát űrkamionosok. A vakek megvan. Így jobban lehet pakolni. De egyébként mondjuk a zöldség az űrben és a földzöldség az valahol olyan szempontból logikus, hogy most volt valahol egyszer hallgattam egy podcastban emlegették, hogy valószínűleg mondjuk az első hosszabb távú útrajósok mondjuk egy marsrutazásnál, azok vegetáriánusok lesznek, mert igazándi volt a. Nem sokan nagyobb, hogy megvannak. űrben, hát igen. Ráadásul hát az nyomtatóval fognak húst nyomtatni, mire be kerülnek. De az nem hús. De, igen, hát, igen, de pont ugye hát, ilyen hát, hát. mentén van a autónk. én itt lektem le a hát, kocs Viszont mondjuk űrben növesztett zöldségünk már van, lásd ugye a saláta, amit nemrég lesz és állítólag jó volt. Ja. állítólag. salátában kégy meg majd a ezt. Szóval... Meglátjuk ezt. majd eztet. A jó, a a mert dolgot legalábbis nem sokat, sőt ott mindenki éppen a, a, a szék tönte magát, hogy... Hogy nagyon sok narancs lét itt, a teljéleg valami ilyesmény volt. Ja, De akkor járva nagyon kell az üdben, meg általában zárt helyeken, gondolom, mm -hmm. hát, az hogy ilyen mázlícban is ott el. Mondjuk azt, hogy mit tesznek az ürvalósok, akik ott fent egy évig, vagy kettéig, az érdekes lenne? Mm -hmm. Porokat. Előcsomagolt ételeket. Na nézzük, Lemesek korban. Az nagy para volt, hogy nem gyerek, hogy itt a kecsapjuk. Nem jutott el egymást után kettővel a víz egy És Akkor ma hisz egy kicsit itt terem, hogy mindenek ugyanolyan íze van valami. Egyedül ők van, nekik azok egyedül van vannak, csak. Igen, akkor gondolom azt, hogy másodszor még a rég van. Amíg ezt így nekem. Na nézzük. Következő van itt még valami alá legnagyobb? A legisztolda nincsen semmi az igazság, trivira, elhújjjeszkedik meg erről, de még nem itt nekem van egy olyan, hogy is mindig szik. Halott vagyok kész. Volt rá időm ebben a hosszakában Kötve, hogy rá De Ez a következő. Oda, mert... Igen. És milyen érzés? Igen, igen igaz az egy Egyik igen. kedvencem. Zavar téged. Az zavar, hogy semmi sem zavar. Hogyan? Az orosz táborban Szibériába Szibériában volt nekem egy szimbólám. Elfogyott neki az egyik hivekújja. Gyöttek a dokik, azt levágták neki. Aztán egy hónap múlva egyszer csak neki áll ficánkolni egészen Erről mondom neki, fene bajod van. Azt mondja, viszket a rohadt Hát akkor mondom erre neki, vakarjad meg. De mekkohol mondta erre, Más, a másik rohadt olyan viszket. Az adkártya felnevetett, de a hatás másként jött át. Kéz nem nevetést, hanem gerincen végigdöfő hideget érzékel. Teszel egy szívetséget nekem, fiam. Mi lenne az végénnek Ha vége ennek a ti törőjémán törüljél már ki engem ebből a kártyából. De ez egy... egy... Egy kedvenc részem az egészben. Igen, egy, egy, ez egy, egy, egy, egy rész. Igen. Igen, tök lényeges, mert itt a, a, az örök élet oly sok módja, ami ma is tök meg téma. Igen. Hát uh, erre az egész. Ha megkapod az örök életet, az egyetlen célod az lesz, az elénye, hogy megszabadunk előtt. ez nem örök élet. Ez a trükk. Itt a a Tugon pipálva az első, az elmented magadat, az nem működik. Igen. Nézd, én úgy gondolom, hogy az emberi életben igazából két óriási isteni kegyelem van, ha lehet így Az egyik az, hogy nem tudjuk a jövőt, a másik az, hogy nem írunk örökké. Uh -huh. A, az a helyzet, hogy ez a kibertérbe zárt tudat, ez messzire vezet, és sok implikációja van. Borgesztrok nem felhoznám az elején, neki vannak olyan novellái, ahol ez a végtelenben vagy... A végtelenbe ez, is tovább. Igen, végtelenbe is tovább zárt tudat működik. A, azt a novelláját hoznám elő, amikor a főhős a sivatagban tévelyek, és eljut egy e, tulajdonképpen romhoz, ahol lyukakban e, emberek élnek, tehát gödrökben e, emberek tengődnek, e, piszkos a bőrük, hosszú a körmük, e, troglidáknak nevezi el őket. Kiválóan van megírva a szöveg, mert e, azt e, érzött belőle, hogy, e, hogy ezek e, alantas lények, és e, számomra És amikor e, az egyik elkezdőtt követni, és e, Elnevezi őt, sajnos nem emlékszem, hogyan Odoszeusz kutyájának a nevét adja neki, és, és elnevezi őt eképpen. Odoszeusz kutyának azt hiszem Argus, Odoszeusz kutyája, de lehet, hogy Argus. És e, már több napja követi ott a romok között, amikor, e, amikor valahogy visszaszól neki, hogy Argus gyere ide. És erre Argus azt mondja, hogy ó, oh, te jó ég, milyen rég voltam, amikor így neveztem el azt a kutyát. Tehát, mert hogy ő homi rossz. és ez, tehát amikor megérkezik a városból, iszkeri patakból, ez a, vég, a örök élet vize. És a novella többi része arról szól, hogy neki egyetlen célja van az életben, megtalálni egy másik patakot, ami meg fogja ölni. Mert annyira átok az örök élet, remekül van megírva az regény, ilyenek vannak benne, vagy tehát novella, ilyenek vannak benne, hogy könnyen lehet, hogy ott voltam, amikor Luther készítette kiszögezte tanulmányait, de már nem emlékszem. Vagyis az emberi emlékezet nem tart vele az örök élettel. Való, való. Két dolgot nekik itt hirtelen be, az egyiket nagyon jól ismerem, mert te ott annak nekem, Igen, az, az Őslakó. Őslakó, őslakó is ebbeledet. A másik pedig a szent a az örök élettel meg, megáldott, megvert embere, nem emlékszem. viszonylag rövid sztori. Igen, Igen, És ő az, aki megbeszéli száz évente, hogy találkozzanak, és akkor akar-e még tovább élni, vagy eredjövön? De az is mert a igen nem is titkolja. Csak ez egy olyan játék, ahol az a válasz, hogy ő még most akarná egy darabítani. Igen. Ne is mondja, hogy a párhuzamos világok, alternatív világok, amik még fejleszted aztán viszonylag elviselhetővé, az... Az Bornhez kezdődött. Igen. Igen. Ockbár. Így van. Úgyhogy ez itt egyértelműen egy ö, olyasmi, amit nem érdemes kihagynunk, ez a sztori. De, de nyilván már egy másik köntös, új van. Eljutottunk oda, hogy ugye az adat kibennetikusan, tehát a lélek kibenetikusan leírható. Valami, valami capture -ölhető. De az a valami nagyon rosszul érzi magát ebben a börtönben. Tehát ugye ez nem megoldás. De majd születik rá a megoldás, megint csak bodhez, alef. Nem csak itt, ebből a könyben is születik rá megoldás, hogy a megoldás felé tart ez az egész történet, de azt tudjuk, hogy ez itt a Zsák utca. Tehát úgy, mint Dixie-Fretline, nem akarnak a tessier a spulok elraktározódni. Tehát ez nem megoldás. Ez is nagyon ajánló, Persze, persze. a Gibson, te van vele lengeteg helyen. Én ilyen jönnek innét jönnek a dolgok. Hát az alef név maga van. Hát, ami ugye a végső megoldás igen. lesz. Ami igazán. nagyon izgalmas, hogy ez az egész uh, gondolat de mm -hmm. egyébként a világ felett volt nézni, mint a Concord. Igen, az Alef azt tudjátok, hogy micsoda? A borhasnél. Az alef az egy hely, ez igazából nehéz ezt helynek mondani. Annyi van, hogy a írót, a novella íróját megkeresi egy távoli ismerőse, hogy a verseit szeretnél publikálják. Ezek a versek nagyon zatyvák, értelmetlenek, nyilván nem publikálásra érdemesek, de kiderül, hogy honnét írja a verseket. Az van, hogy amikor lemegy a pincéjébe, és a pincéjén elesik, tehát egyszer elesett a pincéjében, és visszafelé fölnéz a létrára, azt mondja, hogy nevédik fok fölött van egy hely. Ha erre a helyre néz, az egész világegyetem ott van, mindenestől. És a semmi más nem csinál, mint ezt a pontot nézi az alefet, az a pont, ahol minden ott van, és ő mindent lát, ami volt, van és lesz és ebbe belőrül azonnal gyakorlatilag. Borreszt még rengeteg ilyen gondolatfelet van, és, és hát végül is lesz. Másik eset a homokkönyv. A homokkönyv az egy olyan könyv, ami gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint ez a Neuromancer, egy Biblia, az van ráírva, hogy Holy Brit, az a bibliakereskedő, aki elcseréli vele egyébként egy virkész Bibliára, tehát az első angolra fajtót eredeti Bibliára, az azt mondja, hogy Kalkutában szerezte egy vakkódustól. Uh, ugye a Holivrit már elővel egy elbetű ne van hagyva róla, tehát egy hibás. Ha is hívják, és fölcsapja a könyvet, furcsa ábrák vannak benne, és szöveg, és a szöveg ritkán érthető. Megpróbálja, megpróbálja bevenni, megpróbálja lapozni, de mindig, akárhányszor próbálja, mindig néhány oldal a keze kerül, keze és a borító közé kerül. Egy végtelen, végtelen könyvről van szó. Éveket tölt azzal, hogy lapokat tépked ki belele, vagy például jegyzetel, tehát próbál benne, ízét keresni, rendszert keresni, rájön, hogy nagyjából minden 300. oldalon van egy ábra. Akkor próbálja az ábrákat megedezni, de van olyan, hogy azt hiszem négy évig kutatja, hogy egy ábrát lát csak kétszer. Tehát nagyon-nagyon sok minden van benne, és nem tudja, hogy hol ennek a vége. Gondolkozik azon, hogy tűzre dobja, de ez a kedvenc mondatom talán Borhestől, de valószínűleg a végtelen könyv, végtelen füstöt termelne és megfudasztaná a világot. Tehát, vidászni kell az ilyen dolgokkal és e, aztán e, e, ő is úgy járt, az épelmének megőrzése érdekében elviszi a könyvtárba, és egy ismeretlen, nem néz oda, valahova beteszik. Mert ugye a, e, a falevelet az avarban a legkönnyebben rejteni, Tehát a könyvtárban nem fogják megtalálni jó ideig. Aztán később, sok-sok évvel később, ez mondjuk egy 70-es években egy novella. Van egy e, játék, a 90-es évek végén egy számítógépes játék, ahol például a könyvtárba pont ennek a könyvnek a megkeresése a feladat, mert a Ktúlum mitosz megfejtéséhez éppen ez kell. Abban a pillanatban ugye a Lovecraft nagy öngő, ez nem, a Borgeszt nagy öngő volt a De majd is egy novelei, hogy there are more things. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, azt legyenikáltak. Abban az időben, amikor Lovecraft még... Uh, ér, Akkor senki nem ismerte. Uh, Borgeszen kívül senki nem figyeltsük rá. Igen, így van, így van, nagyon kevesen. Tehát ami, amikor a Rio de Jenny találkoznak. Amíg voltak a lúzerek, mert tökülök, akikkel leveleznek. Igen, pontosan a lúzerek, meg a Borgeszt tudott róla gyakorlat. Tehát apr és Ez az iscsukokért kezdtem nyomni a Lovkraftek a, a, a munkáját, és aki azt hozzá és költött a korpuszhoz, az nem győzték kívánogatni. Ez egy messzire vezető téma, tényleg költöttek hozzá, de már életében is. Tehát <tos> mindenesetre az, hogy a bolhez megtalálta mondjuk 74-ben, és Buenos Airesből. Buenos Airesből. Jó mondjuk egy nagyon olvasott ember volt, aki no, angol foglalkozott, de. <tos> De emellestek vak volt, felolvastak neki, de ez, ez egy nagyon nagy fegyvertén, és nekem a fiatal, gyerekkoromban egy nagyon nagy élmény volt. Na, nézzük tovább. Igen, hát most ugye, annyira, annyira azért megálljunk meg, hogy hát igazából mindent elmondtunk, hogy ez egy fény állapot, tehát neki az a ideális állapot az lenni, a kitolni. E, igen, És igen mondja, nem lementhető, nem belőle kopik, e, A hardware Igen, igen, igen. És illetve akartam oda tűzni, hogy, hogy ugyanezen a szinten, ugyanele lépcsőnél vagyunk azért. Mert ha megnézed, hogy mire költ most a Google például, akkor az örök élet ott van a, a listában. Kemény. Nagyon kemény. Indyánsat. <síns> Ez Az fog elmegoldani. Mármint meg tudnak oldani. A szifert lájnak hogy van benne ilyen pattern tehát amikor kéz kimondja a nevét, hogy kéz, Uh, tanítvány, no, szilomváros gyors tanulás. Igen, igen. Igen, igen, igen, viszont utána pedig összefüggő mondatokat tesz, és olyan, mint jó gondolkodna. Tehát így kicsit gambival eskült. Valószínűleg úgy, jelen a van... Beta verzió, mesterséges intelligencia. Olyan, Há, mint valami súlyos börtönés... Nem, nem mesterséges. Rendszer. Nem, nem mesterséges. Nem mesterséges intelligencia. Egy Rossz De nem mesterséges. És nem tud fejlődni. Egy snapshot. ami nem tud fejlődni. Nem, nem tud radikálisan más lenni. Mind a baj más lesz. Mind a más lesz. Egy lesz. egy sznapshot. Ez pontosan. Ő, e... Egy nagyon-nagyon magas szintű de snapshot. Figyelj, az aki örök, tehát, aki örök életű, ugye e egyszer volt elemek. E E, beszélgetés a e, nénivel, aki a biciklízió majomot jött, a Helen e, A e, mondta, hogy az örök élető és a hallhatatlan nem ugyanaz örök élető, mindig volt és mindig lesz, a halhatatlan meg egy idő után a Igen. Most ő egy halhatatlan ebből a szempontból, e, és e, valószínűleg nem tud fejlődni, és tudja magáról, hogy igazából nem halhatatlan, hanem halott, és ez probléma. Te meg A másik, amit lehet venni az, hogy, hogy mit feltételezzünk, hogyan mentünk le egy <hih> és hogyha ez úgy kezdődik, hogy amikor azt mondom neki, hogy kéz és arra egy ilyen adatbázis entry dob ki, Aha. Egep, egep, egep. akkor minek tekintjük az emberek? Tehát Van egy adatbázis, van egy algoritmus, ami fut rajta, és aztán, hogy adunk neki memóriát, akkor meg csinálgat valamit. Lehet, hogy ez csak egy nem? Lehet, hogy csak egy, hm? Lehet, hogy csak egy Tehát egy ilyen belépőszint, ami még adatbázis, utána aztán Barul, barul, barul. Barul, barul. Nem, nem igen, nem van csak nem lehet neki új reakciója. Ez a dolog. És e nem rájön... Rájön, Tudom... viszont, viszont erre ő rájön. Igen. Igen. Igen. ez benne az igazi plája. Ennyiből több idején mondjuk egy snapshot. Nem, nem, nem. Van Rájön, amikor kap memóriát. Az. Akkor már kap egy kap, az elején nincs memóriám, amikor kihúzza a gépből, bedugja, és de? akkor van újra zá, bemondja a nevét, és pont ugyanazt a magat Pont ugyanazt mondja, igen. igen. Mindig ugyanazt indul. De onnan Nem kapcsolja ki, de nem kapcsolja nem, nem kapcsolja ki. Itt most egy olyan állapotban van. Aha. aha a deck legképezte a kibersegjét, nem sok kapcsolat aha, mutatott ilyen. a deck fizikai valóságában elfogadt helyve. Amikor két csatokozott, szem elé a kereti parti nukleáris hatóság, is stílus, hogy adatpiramisának ismerős a tárult. Hogy Smin Dixit? Dixit itt hagyta is, hogy dolgozik. Tehát most egy sessionbe ment be, a Dixit már jelen van. Meg, uh, Régebben kibekapcsolgattam, most ő le van helyezve egy pontot. Meg van egy másik, meg szövekedjét. Fölül tudta magába Dixit építeni. Igen, hát. Igen. most már nem kell megkérdezni, ki kéz, mert tudja, mert ez a session korábban indult. De most lezárják. Igen. De Mondom a, a szöveked. Öh... Ki az A jelenlét megszűnt. Visszadugta. Dix, ki vagyok én? Lebontottál pajtás, ki a fasz vagy te? Ki? A haverod, a társad, mi az ábra öreg? Jó kérdés. Emlékszel itt voltunk egy másodpercel ezelőtt? Nem. Tudod, hogyan működik egy ROM személyiségmátrix? Honnan fél Az egy gyári programozású szerkezet. Szóval, bekutam a tárba, amit használok. tolatok, neki sorozatos valós idejű memóriát? Azt Asszem. Oké, Dix. Te egy ROM vagy. Vágod? És akkor itt Aha, megkapja az az engedélyeket. Itt szembesíti. Itt szembesíti, ja. szembesíti, meg kap erőforrást. Igen, de, de, de bármiferezzáthatja, és is és akkor újra kezdődik ez a politikát. Igen. igen. É, ezért mondtam, hogy felépítette magában azt a rendszert, amivel ezt észre tudta venni. Csak, és csak, szóval. csak ez, a, csak ez elég az, hogy írjon valamit. Igen. sok idő, ami felépítik. Ez a kibontja. Igen. De annyira fogalomos sincs hogy hogy a fenében egy emberi tudatot lementél egy ízébe egy penzáigra. Tudom, mindenki most ebből két... beszélünk róla, annál többet tudunk mi beszélni róla, és annál kevésbé valószínű, hogy megúgy köpülünk valahol egy én... szkálcis körül. Richard Morgannek a küldratilógiája ugye Ott le tudják menteni a olyan olyannyira, hogy akár kettő vagy három testben is lebutolhatják ugyanazt az embert. Ami egyébként bűn, de... és meg ugye ez volt a körgés, hogy először csak másolni tudták, pontosabban átölteni tudták mm. a tudatokat, és csak hát később meg hogy hogy most már... Tehát ugye ott egy probléma volt, hogy nem tudod nem... Nem test testfüggetlenül létezni a tudat, aztán pedig megolvották úgy, mint tudjuk. a legutolsó legényében a perifériában pedig perifériában, tehát valódi embereket, élő embereket Igen, perifériákba, uh -huh. mesterséges testekben tettek át, de azzal még az időhatárait is rá tudták vérni, de másik uh -huh. időben is át tudtak kerülni. Uh -huh. Másik időben. És a másik világ van arra Igen, A Batárbiznisz. Annak keményebb. Na keményebb, érdekes, majd arról beszélünk, akkor álljunk, amikor a regénik. kéz nem értette a, szionita, a lehet, hogy az igre pár ujjat. Igen, Hol, a, jaj, irod, a valóság lesz. Igen. Minden különösebb ok nélkül ele adott egy mesét egy kis babáról, aki a homlokából pattant ki, majd elíramodott a hidroponikus ganja erdeibe. Nagyon kicsi bébi volt, testvé. akárcsak, mint az ujjad. Majd elászta, tenélével megdörgölte barna homlokának és sértetlen foltyát és elmosolyodott. Ez a fű hatása közölte Molly, amikor kézzel mondta neki a történetet. Tudod, számukra az egyes állap e Számukra az egyes alapotok között nem sok a különbség. Ha arról ezt mondja neked, hogy ez megtörtént, Nos, akkor vele meg is történt. Ez inkább költészet, mint baromság vágod. Kézkétkezve bonintott, ha szó belegyedtek vele, a sijonaták mitig megérintették, és a tették a kezüket, és ez nem volt innyire. Na, hát mondjuk elég egyértelmű, mi történik. Tehát tényleg valamit nagyon, nagyon örültységben vannak. A hidroponikus ganja erdeje hihetetlen jó hangzik. Tehát el tudjuk képzelni, hogy vagy brokkolit, vagy gandzsát termesztenek mindenául, a brokkolit, megeszik a gandzsát, meg elszívják. Ezt nem lehet tudni soha. Az ugye közismerető paradicsomnak és a gandzsának ugyanaz a hullámosszú fénykel. Igen, igen, igen. És időben ezek a ledek voltak a legolcsóbb a rossz nyelvek szerint. Ez hogy... Igen, hát vannak dolgok. Az érdekes... Az Igen. Az érdekes, hogy a kisbaof ki agyából és előramodott. Itt két dolgot tudnék érten behozni, az egyik az Atényi születése, a másik az hogy igen zseniális Kirikú című mese, aki nem tudom megvan-e nektek, de nincs akkor érdemes befotolni, ez egy animációs film a 2000-es évek elejéről, afrikai, egy afrikai mese tulajdonképpen, Kirikus egy olyan kis babáról, aki kimászotta a anyukájából, és rögtön egy cselekedni. Elég jó mese egyébként. Mi a és a boszorkány. Majd megosztom a, a csoportban. Gyerekeim lelkesen nézik edéken. Fontos dolog van ebben. Elérünk az első Babilonhoz. Uh -huh. e, mit láttál öreg? Babilont. Jaj, bocsánat. E, másik átvette a szalagot, kéz meg eligazította az elektródákat, ugye a azt becsatkoz, a, a rendszerbe. E, amint arra lehunta a szemét, kéz rácsapott a távkapcsolóra. és ilyen, hogy a megborzongott, mire kéz kicsatakoztatta. Mit láttál öreg? Babilont felelte arról szomorúan, visszantanak ki az elektródákat, és folyosó a mélyébe siklott egy költészet. Hát Babilon ugye az ellentétpárja a Sionnak, lent a kúton túl Babilon, van az egy dolog, de ez a világ is, amit Babilon hozott, ez is Babilon önmagában. Ők nem akarják ezt. Ők egy másik valóságban jönnek. Azért vicces, mert hogyha úgy tekintjük, hogy ez mondjuk a Cyberpatic az egyik alapművel, ne? És itt rögtön a legelején le van Babilon, az a technológiai civilizáció. Mm. Ehhez képest a 90-es évekre ez egész Cyberdeal-iás, eh, eh, eh, eh, rasztahajas, neon-kvárpántas hülyeség kialakult. Eh, Azt a kérdést kell föltenni, hogy Gibson kivel van. Tehát hogy ő, ő melyik világot preferálja. Ő, ő írja ezeket a világokat. Biztos, hogy ott van vele a... Nosztalgia eh, valami iránt, ami majdnem létrejött volna, de mégsem jött létre. Ott van a Ott van a, eh, eh, ki nem mondott, eh, hibáztatás írásában, hogy, eh, hogy mennyi, mennyi rengeteg eh, pénzt. van benne a neve. Ennek van ilyen a neve. hogy... van mennyi... a neve. Ennek van ilyen a neve. van ilyen van ilyen a neve. van van a hogy mennyi mindent lehetett volna tenni, mennyi mindent lehetett volna megváltoztatni, amiről tudjuk a Földön a dettenetes, ehhez képest egy újabb Svájcot, egy újabb Kant csináltak, egy újabb Atlantic City-t, és... Én e ha így nézzük akkor a sioniták, azok meg ilyen, ilyen modern álmisok, hogy a meglevő technológiát használják, de tovább nem fejlődnek. Jó a meglátás. Ők fejlődnek, a, a ganjo erdő, nem az nem fejlesztőek ezt. Ők nem használják, de mondjuk ha belegondolunk, akkor azért egy űrállomás az önmagában az már egy olyan technológia, egy hogy onnan, onnan nézve minden más technológia. Tehát... Azon kívül ezeknek a rasszafáriknak terve van, tehát ők dolgoznak valami. A dubot egyre finomítják, nem tudom, de jól felszól hozzájuk. Wintermultnak hívják. E, és biztos, hogy ne, tehát ők nem abban üzemmódban vannak, mint egyszeri játékban az NPC, aki ki, kiad hálat és nem a többet nem csinál semmit. Nekik van céljuk si onnan. Tehát valahova tartanak vele. Az, eh... az űrállomás legalábbis egyes részei, azt majd a Marcus Garvey vontatónál egyébként hisz, hogy fogjuk tárgyalni. azok azért, ahogy illik, és ahogy az űrben rendes van, Ruszkimol a Amit valaki még egy blótorccsal így összerakott, hogy még rakjunk rá dolgokat. Nekem az kicsit fúcsoló, ezekre aztán mi soha nem látok, hogy már Hát ez az eléggé eltér, Szerintem. ha valaki valaki a Facebookra, úristen fertő. Uh -huh. Nekem van ismerősöm, aki rajta kéne legyen, de nincsen, mert ilyen ne a neoliberális mocsokból ő nem száll bele. Uh -huh. Ó, pedig... Emlékszel <laughs> em, emléksz a... Maxigász? Bele Igen. Emlékszel arra azt, hogy a Facebook az ilyen edgyes, fiatalos dolog volt? Há. Most, amióta... Féltalán menekülnek már róla gyakorlatilag. Men menekülnek. A Nyúci Apúci ott van a Nagyúzum francba. A Apuci, Apúci az egy dolog, a legkisebben jöjjenek. E, nagyon sok kommentet moderáltam most, amióta hát. a ami menekült, hogy e, kirobbant, úgy isteni Hú, de, sem. A, onnan aztán... Ott, ott Fideszes úgy. és Gyurcsén isteni úgy díjasok írtják egymást. Minősítettelen hangvételben. Igen. Egyébként egyébként tökéletes. Ez megér egy misét. Elmentem... Széchenybe a rokonok rokonaihoz, akikről tényleg nem gondolnám, hogy rendelkeznek semmi számítógéppel. A, a, a nagymama az földalszbiológiát szakos tanár volt, nyugdíjba a papa pedig valamiféle instruktőr a, a, a, a helyi a mezőgazdasági szakközébe tartott szele, és ez nagyon ért. És annyira szájban párk az ősztárjuk. Mit? egy fogos. Igen, mert hogy itt a cuccudonok. Hogy csinálok itt helyet neki? Tehát helyi a mezőgazdasági szakközében valaki, és egy tök cyberpunk story lesz. Megérkezem, látom, hogy bekapcsolt számítógép van. Hát a onokákkal Skype-olni ugye ez alap, ez már önmagában egy érdekes dolog. De hogy éppen a, a, a stop.hu van megnyitva, ahol egy lengti, két komment koment van elküldése várva. E, hát kérdezem, hogy itt tulajdonképpen mi zajlik. Hát kiderült, hogy a mama az ászkot néha nézni erre a dologra. Konkrétan trollkodik msp szinten. msp tehát Dülcsán trollkodik valahol. Valaki téved az Igen. internetet, az egy Pontosan valaki téved a interneten. ez egy az interneten. Ez már önmagában érdekes, de papa még érdekesebb. Papa semmilyen nyelvet nem beszél a magyaron kívül. Viszont rájött, hogy ezen a gépen lehet sakkozni. Például online, és mert ő beli bajnok volt, ezért neki állt. És a kedves nevet lányának van egy lengyel pasia, és ő hat hogy mondjam, lendel lengyel szobákban szokott sakkozni, és föltölt neki, hogy sok nagybetűt írnak neki egy parti közben, és gyakran kivágják a partikról, és mindenféle tiltásokat kap. Aztán egyszer fogott egy ilyen nagyobb kommentet, kimásolt a papíron, <gül> és hát elküldte a, a, a, a neveznány barátjának, hogy nézze már meg, hogy miről szól. Na, a következő volt benne, a úzó onát izé, szemét, köcsöl, biztos emulátor, ízé emulátor használsz, mert ilyen jó senki nem lehet a földön. Hát a emulátort életében nem is látott, nem is tudja mi az, ő csak sakkozott. Bocs, hogy már Lizzie a kocsmában nem járhat, mert megállt neki az alkohol, eltitott az orvos, és sarkozik. Arról nem tehet, hogy átlagos rendel nem ér fel arra a szintre, és azt hiszi, hogy bottal jártik. Az <laughs> tényleg ja. Ez teljesen összevetett, szerintem. De, magam mikor, a, nem a, mikor a informatika már ilyen szinten el volt az embernek igen. És nem tudják megetetni a szegény magyar turing tesztet, hogy abszolút, az hely hely hely ember a legfennállóbb? Abszolút, de azért érted, angolul rendelőt tudnak meg a turing tesztet, ha évesben csinálják? Hány ember bukna meg a turing tesztet, ha évesben tolmács rá. Vannak, akik megbuknak. Rengeteg. A férfiak, ez igen. Na, akkor most egy kicsit tovább megyünk. És nem olvasom föl, de Riviera belövi magát, itt az állomáson. És nem úgy lövül be magát, hogy elővesz egy fecskendőt és betolja, hanem azt látjuk, hogy a többiek agyában hozza ezt létre, de lehet, hogy a sajátjában is, az a döntöm, hogy a sajátjában is, hogy a skorpió felmászik a kezén és megcsípi, És akkor erre kérdezi kész, hogy aha, felelte kész, rámondták mások mindenre. Mindig egy kis jelenettel körített? dívére megrazította és leadott a karjáról az elasztikus orvosi gomúcsövet. Igen, itt sokkal mélyebb az élmény. Közvetlenül a vénám felett van egy membrán beültetve, így sosem kell törődnem vele, hogy tiszta a tű. Hát ez egy, hogy mondja, a kor problémáját oldja meg a Gibson-nel a utolsó mondattal, de hogy itt sokkal mélyebb az élmény. Kevés, kevés cikket olvastam, mindezt nagyjából 15 évvel ezelőtt, ami azt taglalta, nem hiszem, hogy meg fogom tudni találni, mert ugye ezt még akkor írták, amikor ilyen egyféle webdesign volt, amit ma már csak ilyen, ilyen, ilyen hogy hívják azt a Ghost Cities helyeket láthatunk. A Cities e, persze az ott Igen, igen, ami gyakorlatilag az után agykártyán él, és eb, itt egy e, cikk azt feszegedte, hogy azok a pornófilmek, amelyekben van történet, azok sokkal e, keresettebbek mint azok, amelyekben nincsen. Tehát ahol csak random kurások vannak egymás után, tehát messze a testek csapódnak össze, azok nem annyira keresettek, még akkoriban videótékák voltak, mint ott, ahol konkrét történet van. azott ezt Big data val bizonyítottuk, hogy kurva nem így van. Akkor ez még így volt. Ezt nem mondod. Mi a bizonyítást? meg egy ilyen kort, rá izére HD pornóra. Bajban összek, mert nincsen kórom. <gél> átad választott talán. Igen, ez egy az azért. Bitumen kikezd Torrent-et, regisztrálja -e az Emporniumon. Az a csúcsa az internetes pornóforgalomnak még mindig. Tíz éve rap számot írtak hozzá. <gél> <gél> <gél> <gél> <gél> Kell-e többet mondjak. <gél> a, jó múlt ebben a hornwood a stratisztikáit értek ezt emelkezni. Beszakadsz, hogy mennyiért. Beszakadsz, igen. Ott van forgalom, van content, ja. És akkor, akkor ilyen tematikus témák azok úgy feljönnek, hogy most mit tudom, én a babysitterpornóval vagyok. Igen, Igen, meg a Magyarországon van a az a anyafia. Mi, mi, mi, mindig, mindig vannak, mindig vannak divatok. És ami még érdekesebb, hogy tudjátok mi egy, én mindig elmondom, amikor a munkámról beszélek, hogy ugye webes tartalmgenerálás, meg meg ilyen kavényállás a webben, hogy a szex óra évről évre kevesebben kerestek a Google-t rendben fokozatosan csökkent. Miért? Mert már tudják, hova kell menni. Tehát <gül> nagyon kevés olyan ember van, aki most ismerkedik a interneten és először beírja, a szex, és ő valószínűleg durva csapdába is fog kerülni, mert az első 6 millió oldalat. <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> ne ez A Klasszikus, hogy lementetem az internetet pornókból, 10 DVD, <gül> De pont tíz éve nem igaz. Igen, ez Persze, az Persze. Az akkor indult a youtube egy, egy, Egyik volt kollégám, az e, bekötötte a 79 éves apjának a internetet, és első héten semmi. Apa, internetesztél, nem, nem tudom én arra semmit, arra második héten semmi. Harmadik héten, apa, internet esztél? Hát te fiam, milyen jó nők vannak a világod. <laughs> Ez is döbbenetes, hogy tíz éves a YouTube. Mikor ezt így meghallottam, így megdöbbentem, mert így nekem lélekben legalább 25 -t. Mi Milyen legerősebb videó? Nem a tudom. Ami még fent van. Igen. A, a YouTube-on a legelső videó az fent van, az a akkor még nagyon fiatal és rendkívül ilyen nem IT-gyerek, Csávó, az elefánt előtt integet a, az állatkertben, hogy én tudunk egy videó megosztott jó. Ja. És tíz év alatt... És hány megtekintésnél jár, tehát a demo vagy a demo után? <gül> Igen. És azt, hogy tíz év alatt gyakorlatilag egy generáció nevét határolsz szóval meg is a szóval generáció, Tehát azért azért, azért, azért is egy többenhetes. És ki ott hogy most tévét. Igen. A, ma... Szóval... Hát illetve lónak két, a faszát, fiam nem néz tévét. Igen. Igen. Igen. Csak YouTube-ban. Hát nyilvás? Tíz. Abszolút uh, célcsoport. A, e, azt akarom mondani, hogy... Uh, a, ma voltunk egy konkrétan tárgyaláson, és akkor ott szóba került, hogy a mékerség, ami ott a mi irányunk, hogy ezt akarjuk csinálni. A mékerség az kinek, hogy van jelen az életében, és akkor föltettük az ott lévő pedagógusoknak a kérdést, hogy hát ki mit tanult a Youtube-ról, erre megszól nekem ő én főzni és fió, fiókos szekrényt szétszedni, ők meg várni. Tehát a Youtube-ról mindenki tanulva. Fiókos szekrényt szétszedni? Igen, igen. Majd egyszer elmesélem. Uh, van az hogy szekvő, nem lett lapját, Akkor az, hogy nem lehet lepartintem az előlapját... Akkor neked nem átszolva az internet, utána YouTube az a, az a következő dolog, ami egészen rekordidő alapvetően megváltatott az emberek életét. Sok ilyen van, sok ilyen van. Nem menjünk bele, mert most nem feltelenített de lehet, hogy lesz olyan szöveg lesz. Szabad Ármitázs, a Kis Brown hologram vetítő paneljére. Ó, uh, miért kellett ez a Brown? De nem ilyen jó, hogy itt van. <laughs> a a, a Brown azért kellett, mert a Brown az... Uh... Már kb. főzők volt? Az egy iszonyatosan ikonikus márka. Egyrészt még Igen. van. Igen, még mindig van. Uh, Kinek részt... van Brown-nya -ja otthon? Nekem van hajszárítani. Van egy hajszárítani. Igen, nekem is hajszárítani. Több szar. Nekem rabotgép. Másszíni időben... Uh, és Casey! A felő! Egy időben úgy nézett ki az iPhone, igen. mint a Brown tervezte volna 60 Fakosak. Fakosak. Hát a 60-as években. Igen, valakilag ilyen... A Bigger Arms-féle is, hol a... Vel lehet meg a... következő olvasókör, ami hozza be azok, ha lehetőtt Brown-ot. Elként Brown-ot lehet kapni és nem regolt sok. De azért nem jó. Én pedig ebben a műfajban találkoztam Siemens kenyérpirítóval 95-ben. És elég kopott, úgy nézett ki. Siemens. fényes volt, egy Siemens minőségbiztosítási mérnöknél voltam vendégségben, és mondom, hát figyelj már üreket, hát te a Siemens-nek dolgozó, minőségbiztosító vagy, és ilyen tréjfucokat tartott az asztalon, hát ez egy, hogy néz ez ki? Igen, de ezt 62-ben csinálták. De... <gül> Tavaly <a> karácsonyra <gül> <gül> uh, ott a pont. Uh, és működött? Melegszenvicsitot kaptam. Uh, hogyha az alumíniumból hajlóított uh, NDK melegszennyű sütőt ismeritek, olyan melegszennyű sütésnek. Igazából a csimbor azt, hogy azóta csak lefelé ment a világ. Egy viszonylag sértetlen példán sikült apámnak előturkálni valahonnan. Az ott a kiemelt helyen van a konyhámban, mert ez az a fajta, ami meg tudja olvasztani a sajtot, de nem nyomja össze. Ez így van. És annál jobb melegszennyű semmi nem tud csinálni. Földön, legalábbis én nem találkoztam annál a erre a célra. Egyébként azt tudom, hogy ti, nektek vannak ilyen tapasztalataitok, de ugye amikor robotgépet választasz, hogy bármelyest. Akkor ugye én a végétől indulok el, ahol látszik, hogy olyan van, ami hazavitált sem biztos, hogy túlélni még, de az első, egy-két bekapcsolás után biztos, hogy bajra fog menni. Utána van egy ilyen, az a rész van, hogy én vásárolok, általában abból van a legtöbb doboz is, tehát láthatóan nem csak én vásárom ezt. És utána vannak kiállítva, a megban helyet foglalni értékes hely, olyan dolgok, amit tehát én odamegyek, tized szánok rá, háromnál kezdődik, és 80 90 ér véget. Úristen, mit csinálnak ott dolgok? Még a márkájukat sem tudom, csak azt látom, hogy nagyon, -nagyon durvek. Miért van ez? A középosztai nem vesz? ha a kocsit egy ilyen futrákot, mm. akkor az nem a 3000-es vagy 1000-es lesz. Akkor te meg. még nem csálltál futrákot? <gül> <De, de gül> Mindenre küldök költségeket. Egyébként érdemes megjegyzést, ha láttatok már szakácskört, gondolom láttatok. Mm -hmm. És van egy ilyen, hogy az ételkészítés kézikönyve, ami mm -hmm. egy tankönyv. Uh -huh. A tanulmány egy kettőt egymás mellé rakva. Ott, hogy upari módszerekkel szintesíthetek. Uh -huh. hát, hiába van ott 89 ezer, az még nem alkalmas alatt. Nem, nem, nem, az nem műfaji. Az éfari <gül> az még durzsát. De ez valami, valami elfojtást lehet, hogy valaki ezt vásárol. A kicsi, a kicsi nédre alkalmottan nézzél rá, Igen. az az egyik ilyen már a robotgépet gyártanak. Elég a cégről annyit, hogy 15 különböző divacinben lehet kapni a robotgépüket. Uh, és fórumok foglalkoznak azzal, hogy érdemese szürke importálni Amerikából is átszerni 110 voltasat, mert egy picit olcsóbban jön ki, és mi nem 160, ez csak 160. Nem tudom a világeretemben, az ilyeneket. A, azt nem tudom, hogy kinek csinálják, de biztos, hogy kompenzálnak, akik megvesze. Nem veszel életemben 10 robot gépet, hanem csak egyet. Az, senki nem veszítél életemben 10-robot gépet, abban nem menjünk bele, mert rombol egy kicsit a legendát. Én egyik ismerősöm vett hűtőt, nagyjából 40 szor annyiért, mint mind én vettem hűtőt, vagy megszázor, és hát biztos, hogy első százalon erővezett, amikor kintál utána egy csökkent a hatás. Őzen a belet van bikol. Vagy abban kereszi túlélni a világesül, akkor nagyon ajánlom a. Van egy ilyen mosószalon hálózat, úgyhogy bubblz, és ő, akkor fedeztük fel, amikor le volt tukkal a mosógépünk, és oda miért, hogy ez vesért kimosodat, hutszott, másik ezésért pedig megszállított. Az a baj, hogy a Brown ez egy mitosz, ami már régen elmúlt. Én, én nem látom azt, én kerestem ezt, és, uh -huh. és nagyon tetszik, hogy meg a Gibson, de vanapság a Brown már nem erőször. Szóval Na, így van, így van, nagyon helyes a meglátás, mert a Brown ekkor valahol a high volt. Tehát amikor az Armitage brown program kivetett, tehát Annyira tudom, hogy feloszta magával, nem pedig Rastofáriknál volt ott, mert ez egy termék, És ráadásul valószínűleg kitben vásárolt, azért volt kávéfőző korábban. Tehát fogta, és egy céges full kitet megvásárolt, És van a hologram kivetítője, sorozat sorozatlövője, és az és a három. A lehet ingyen letták. A kávéfőzős lehet És ha bementek a Bavuzba, valami digó mosógépek vannak ott, de tudj. Az valami. Uh -huh. Az éjjel-nappal jár a kajakra, uh -huh. és a az, hogy 20 perc alatt fúr aki most 11 kg ruhát, és aztán 20 perc alatt 18 kg uh -huh. és ezt tudja a 0-24-ben. És azt mondja, na igen, ez az. De hát ilyen otthonra nyilván nem kell. De ez nagy, ez az, az, az, az, az ipar. Az az ez mosógép, Tudom, ez elég drága is. A, a legjelzségi repülősérményem volt, ezt le tudjam megmesélni. Először viszonylag később felültem a repülőre, és akkor a... Hű, hát itt lesz minden stewardess, meg csomagolt kaja, meg felhők felülről, meg <gül> ablakon kinézve a szárny, meg az összes ilyen dolog. És a nem ez volt az első, ami feltűnt, a stewardesshez van nyújtett, hanem a... az, hogy kurvára kopott volt. Mint Isten verte Valán busz, mert igen. ez egy ipar. Igen. Igen. Tehát nem az, hogy itt egy repülőről lehúzzák a zsugorfóliát, este pedig kidobják az egészet, hanem ezek 40 éve járnak. Igen, igen. És ez szinte egy tisztelt reméltó. Pontosan. Csak az ipari jelleg, az Annás, meg ez a másik sarka. Ez a nincs bajom. Engem, engem, engem most itt mosógép témában korra idegesít, hogy a mosógépek azért 7-8 éves, és mondják, hogy próbálják meg egyben tartani, mert ez, ezeket meg kell szerelni. De a 3-4 éveseket azok most már úgy van tervezve, nehogy véletlen nem meg tudják. Aláírom. Én elromlott a gép, azonnal a megfelelőt léptem, és elmentem a médiamákba. Oda mentem, és pontosan ugyanazt a modellt megvettem, három évvel ezelőtt vettük ezt is, vagy egy kicsit több, és mondtam, hogy a Virpool AVE 600-as kérem, hát most már csak 900-as van, nem baj akkor azt, és uh, annyira édes volt, felemelte a hangját a, a, az a here, aki ott a mosógépeket felüldeli, de csak ezerrel tudtont centrifugálni, uh, uh, Amire mondom, hogy a figyeljen. Ha egész Szortimment legolcsóbb darabját választottam, nincsenek illúzió a képességével kapcsolatban. <gül> <gül> és ezt most elviszem, és három év múlva újra jövök érte. Mert tudom, hogyha kihívom az embert, az el fog kérni 10, és még egyszer is 30, az már 40, és meg van javítva, de ez itt sokkal honóval volt 50 szállítással, úgyhogy utána elvitték a második és bedalálták valahol. Tehát nem, asszony, nem, hogy azt, azt az... elvitték, és amúgy rész lesz. Figyelj, rozdásodat már, hát, biztos, egy egy egy egyes alkatrészai pótalkatrészek lesznek. Nekem az ilyen koromban egy ilyen, ilyen volt, amikor ráigvettem arra, hogy miért is van nekünk kettő mosógépünk. Egy fent a fürdőszobán Igen. működött, és egy, ami csak úgy lent porosodott a garázsban. A bányagép. Pontosan. Igen. Igen. Nem a műszaki kanibalizmus, mint a tesztalat. Ez, ez, ez jó. Elpukanta, elpukanta elpukant a vezérésre a, vezérés a mosógépben, és az volt a játék, hogy Lutri. Azt mondod a csávó. Elviszi egy emberhez, vagy meg tudja javítani, tizenötropi, vagy nem tudja megjavítani. Ők fektik, hogy egy médiékos, és az is tizenötropi. Nem, nem, nem. Tehát az van, hogy ez a... Ez a ha szerencséd van, akkor tizenötropit, tizenötropiból meg tudja javítani a, az elektronikát, addig szerencséd, vesz egy új mosógépet. Ennyi. Na és akkor reolvasod bal kezében egy lúddal. <gül> Ennél silent parka volt. Simán Nem, nem, robot csilkével? Kár uja. Mostogép ember. Viszont, mennyit a vasánkban az ember kevésen érezheti magát, inkább egy amerikai független függelben, mint a mosodálban. Igen, igen, lépköd, igen, igen, <gül> az, igen. És, és Amerikai független, vagy hát most évek is függelben. Kevin Smith szakála és baseballsokkal hiányzik a talán még hullamás a reggel ebben a kerületben. A kaszinók itt vannak mutatott vázatos ábrára, ábrába nyúlva. A szállodák társasházingatlanok, ingatlanok, boltok pedig erre, haladt tovább a keze. A kék területek tavak. a modell egyik végéhez lépett. Egy nagy szivár az egész, ami a végén összeszükő. Kitönölen látjuk, mi is meg volni. A szűkület hegy hatását kelti. A talaj emelkedőnek látszik és sziklásabb, de könnyen másható. Minél magasabbra mászunk, annál kisebb a gravitáció. A most sporttelepek vannak, ez itt meg egy velodrom, velodrom körpálya mutatta. Tudja valaki mi az a velodrom? Igen, hát. biciklipálya. igen. Jó? Ez micsoda? Ja, igen, kerékpárral lesz, akit meg is maderázza. Kis gravitáció, erős tapadás, kerekekkel, százszeret is tudnak menni, hajrá. Tudod mi ez az egyébként? Dubaj az űrben. Igen, ez az, az, az. az. Tényleg. Én azt nézett, hogy itt ez a fél mondat benne, hogy a képfókuszban van közel három méter volt csúcstól csúcsig. Tehát akkor ez egy legalább három méteres felmagasságú helyiség volt. Vagy keresztőben tűzik. Keresztőbe tűzik. Vagy keresztőben tűzik. Vagy keresztőben. Ja, Úgyis vett. Szerintem én ezt úgy képzeltem, mert hosszába vették. Aha. A szabad volt az a hely, a hogy a ha lenni emberetessági, mint leg akkor a tetején sokkal könnyebb lenne könnyebb az álom. Na nézzük tovább. Tók baj az űrben ez ez Ez a Villa Starlight meredeken kiemelkedik a gravitációból, megkérdeződéteni szinte lehetetlen. Egyenetlen beárat van itt a holdponton, az éró gravitáción. És mi van odabent főnök? Nyújtotta előre a nyakát tv e, Minden itt most valamit csinál. Péter, maga fogja elsőkét idejteni meg magát oda, aztán bentről nézem, intézel, hogy Molly is bejusson. Ez igaz ilyen gated community, igen, igen. hogy csak zero gravitáción, csak egy ponttal lehet bejutni, úgyhogy ők hát képítették az egész támújt, csak... Isten verte Amíg Ármitás szabadpart, Szabapart, Sugárütjének nevét sorolta, tuzatni fénes, genytűsző fakadt az orrán, arcán és az állán, még Molly elnevette magát, ugye unatkozik a révére és mindenféle hülyeségeket csinál. Viszlöm viszont két Ismerkedje meg az utcákkal, mondta Hermitage, és visszatért a modell közepéhez. Itt van a Desiderata Street, ez pedig a Rue Jules, Jules maj már egy kicsit elfelejtett már. Egyrészt, másrészt pedig nagyon érdekes az, hogy ezt a... hogyan hozza össze a, a neveket. Minden kolóniában van valami lopukömi, mi alapján neveztek el dolgokat. És Desiderata, ami nem csodálkoznék, hogyha valamelyik madonna mellék név lenne. Uh -huh. Én nem tudom, mit jelent. Nem néztem meg. Ö, és ahhoz egy francia science fiction hozzatársítani? De az a fő utca, mint tudjuk. Mert a később boltok kerülnek ott elő. Na, a Desiderada uh, -des megnézem közben. Ugye a Jules Verne az a, a, a korunk elfeledett tezzája lehetne. Hogyha felfedeznék, mert ez a most nagyon népszerű. Ez az Jó Demon. Azért, azért gyakorlatilag gyakor, Jules Verne a steampunkatja. Ó, ah, eszem. Akkoriban ezt nem színpánknak persze, persze. Akkor persze, ezt, persze, tőle, ezt persze, persze. persze, persze eh, oké, okay, hogy Epigon volt, oké, okay, hogy minden, de. Mikor? Hát, állítólag azért nem szeretik, én ezt olvastam egyszer, mert mindent nyúlt, amit értünk. Én azt nem tudom, de. Ez homéla is volt. Nagyon örülök, rám például óriási hatással volt. Tehát én gyerekként rajta nőttem fel. Gyakorlatilag összes könyvét, amit kiadtak abban a sorozatban. A barnában? Igen, a barna sorozatban azt minden alastas. E, hát az Mégis volt egy a zémókapitány. E, Zémó kapitány. E, a Retemes-sziget sziget az... az... ez a kis világbeli elásat volt. Na sikerült valamit? Nem, egy verset találtam, hogy sokkal valószínűbb, hogy kapcsolódni fog hozzá. És ráadás, hogy rouge -ven, tehát hogy a francia nevét is megtartották. Hát, hát hajt a ez a Maritessier ma, csinált. Be. Ez belenyújt. Uh, ennyi beletér. A izéhez, a Benhez az, az, az, az én még azt, azt hozzátenném, hogy ha azt stimpankattyaként hivatkozunk rá, akkor ez a szokásos, kortás, logikás, visszafelé címkézős dolog. Steampank a legjobb es sem volt a gépezet előtt. Okay. Uh, és egy hamis a tagján a ráfelépített mozgalomnál. úgyhogy korábbi szövegen ezt számon kérne, a nem nagyon lehet Visszanyúlunk, kiválasztunk pár szöveget, amire azt mondjuk, hogy ők a mi elődeink, és már az ókori is steampankot írtak. De Werner nem steampunk. Nem, szerintem. Nem, az nem, nem nem nem, nem, nem, nem, nem. nem, persze, hogy nem. Ö, de kellett a, tehát kellett a mozgalomnak ezen a megalapozás. Tehát ugye a steampunk jól jó a verne Igen. A, a, a steampunk azt mondja, hogy te halott ember, aki nem tudsz tiltakozni, te vagy a mi apánk. Igen, igen, az így van. És gyakorlatilag azt a villága, hogy verne leírt, mert ugye Werner neki nem vernének. Amit Vern leírt... azt ők tovább vitték bármiféle technológiai továbblépés nélkül, egy az egyben azt. Az egy dolog ideológiai megfontolásokből a feldolgozás nélkül. Persze, persze, persze. Mert igazából a steampunkban egy dolog van, rohagyó nincs Az a mese, hogy mindenki ez a akar lenni, és senki nem akarja cipelni a 150 magas járatokban a lőport. Az egy picit aggasztó. Ezért egy ilyen rohadt cosplay kultúra közöttet. Igen, Igen, Mert rohadt jól hát néz ki. Máshol nem nagyon. Hát meg szégyenkezés nélkül lehet Viktor és úriember aki megmutatja a láncsát rázzó vadaknak, hogy hogy van a magyarok istene. Bronz színűre fesett De a többi mifolyban eléggé elmaradt, hogy a Steam filmek nem nagyon vannak, mert egy-kettő, meg könyvek, három. Hát és a mesterséges. A filmpunk, a, filmpang, a, a iparművészetben tehát, van egyébként a szép emlékű Data Monster-nak kis billentyűzitei, azok több mentek, aki ugye magyar csávó volt. Van egy, egy vicces videó, hogy uh, Just Add Some Gears to it. És itt tudunk elváltani egy nagyon autónikus témák cuccokot, hogy rálogasdni egy eztek, napban no, rapid belgálni, fogas éreket is kész van. Majd benne. Nem volt a szívem csücske, az témpan Viszont. Uh... Utána jártam ennek a Desi Ez ugye egy latin szó a jelentése, a vágyott dolgok. Mm. És a 70-es években 70-es években lett ismert ez a ez egy költemény, egy szinte ismeretlen amerikai költőtől. És a 70-es években lett egy népszerű metafora, tulajdonképpen az utópia helye. Ként lett meghatározva ez a deziderálta. Tökéletes luxus negyed cím. És, igen, tehát ez a, az utopisztikus hely. És e, tehát a, a Gibson fiatalkorában ez egy menő dolognak számított. Ez a a költemény. És ezért ezért jutottunk ide, hogy itt hívnak el utcát. Jó. Na, Na, nézzük. Te új az testvér halaczott a sírnagy hangja. Őt meg nevezik macska szemnek, és nevezik őt lépdelő borotvának. Én Malcolm nővér, a fivérek beszélni akarnak veledbe, Az a lépdelő ez egy tök dolog, mert rögtön egy ilyen budó szöny jut eszedbe róla. Pedig... E... A pedig Aha. ez egy szám, Igen? stepping Razor. egy pittos, egy nagyon remek regiszám szám egyébként. Aha. De érdekes. Arról szól, hogy ne baszakodjál velem, mert kések vannak nálam. Aha. Ja. Aha. Ami így, igaz is, megkések vannak nála. Miféle fivérek? Misek az alapítók. Vannak. Igen, alapítók testvér, Sion vénei, Todd. Én és én elmegyünk az alapítókhoz. Na, hát ez egy édes dolog. Ez az én és én dolog, ez annyira béna fordításban sajnos. Igen, igen. Az... igen. Á, állján állj, sima pigeon. Igen. igen. igen. számot, egyes szám duplázásával csinálunk. Igen, igen, így van, így van. Nekem tetszik. Igen. igen. Egyébként áthozta, amit kellett, ez biztosan egy dolog volt, amit Magyarba Magyarban e, nem, nem jön át. Nincs -e magyar alapú pidzsint, Nincsen Nincs -e magyar lapu, meg a másik az, hogy ők tényleg így beszélnek, ol... tehát ezt, aki, aki ott él a 80 as években, azt tudja, hogy így beszélnek, akkor azt a fárik. Mm? A magyaroknak ez, ez furcsa lehetett. Nekem nagyon akkor is, tehát, ez, ez, érzem azt a fajta más somát. Azt, azt, azt hozza, a logikát áthozza egyébként, mert a kiátmenető nyelvészet olyan kurzuson az az észlelőben dolgot. Azt akart hozzá egy Kubali de ez sem rossz. Szóval nem hallani. Csinál helyet, a nem fog jobban hallani. Mindjárt neked helyet, addig. hogy engem szekintet És hát a Snow Crash, nem ott tartunk, de abban van az üvegnévje. ami arra, azt hiszem, abban van, ugye, az üvegnévje. hogy hát nézni. Ha feltedik, akkor nem fog tenni azt, A a kategóriában, persze az a csávó volt, azt hiszem, hogy valamilyen, azért, vagy antikvárius, vagy használcik kereskedő, vagy lomis, vagy hasonló volt. Mindez simán más emberek névéért használt, a firkával a név, és felírt a sajátját. <síns> Igen, szükséges. van. Igen. Na nézzük. E, e, Szionnak a alapítója az mennek be. Írjünk, olvassuk el őket. Mennyit? Szion két még ére alapítója vénségesen vén ember volt. Megfolyasztotta őket a feldorsult korosodás, amely a gravitáció örökségén túl hosszú időre kiszakadóknak mindig felébe kerekedik. hiánytól elvölködött barna lábuk törékenynek tetszett, és élesen, az élesen tükröződő napfényben. Szivárványos lombkoron a festett dzsungelében egy lángoló, közösségi falfestmény közepén lebegtek, amely teljesen beborította a gömb alakú falát, A levegő gyanta volt terhes. Iszonyatos uh, spirituális élmen lehet egy ilyet Gyakorlatilag ez egy dzsungel kunyhó az őserdő közepén. Egy virító fával. Igen, igen, igen, igen. Tehát egy pogány... A legbelső Persze, persze, persze. Egy pogány törzsnek a szentély. Igen, igen. egy helyen hajtják túl ezt a leírást a, a nunnak a vúrtyában. Emlékszel arra párra, akik úgy élnek együtt, ezek is ilyen rasztártakos emberek, hogy a hajjuk annyira, annyira össze van gubancolódva, Aha. hogy csak együtt tudnak menni helyekre? Elég nem, nem a de... Ez nem? volt ez? Jeff Nunnak a vúrtya. Egy furcsa könyv, érdekes könyv. És, és úgy van az egész megírva, hogy ez teljesen normesnek tűnik abban az időt, és amikor az egyik meghal, spoilereztem, akkor, akkor annak súlya van, hogy el kell vágni ezeket a hajokat. Egyet. Egyet. Ja, hát itt most jön a haj. Ez a mi egyik történetük növér mondja a másik. Egyik valási regénk. Örülünk, hogy eljutatok mérkun kummal. Ugye, mire mondja ezt? Ja, a lépdelő boracvára. Aha, tehát akkor egyik szám. Igen, ja, az egyik számról szól. Ehm, hát illetve a, nem tudom milyen istenségről, aki... Igen. Hogyhogy nem dialektusban beszéltek, kérdeztem Oli. Én Los Angelesből jöttem, felelte az öreg ember. Rasszafőtei fémszáraz suruló kefe színét idéző, gubantos fágakra emlékeztettek. Hát nem gibzon lett volna, ha nem kapunk egy ilyet. Hossz ideje már, hogy felszálltam a gravitáció útján, elhagytam Babilont, hogy hazavezessem a törzsöket. És im, fivérem, vérem lépdő borotvához hasonlít téged. Hazavezessem a törzseket, ez a a, törzsöket. Ez a rosszafári, eh, rosszafári egyesítés. Tehát a ez, is ez az arra akartak menni Afrikában. Afrikába is haza is mentek sokan egyébként. És ez kicsit nincs, hogy a közigőr megkeresi. Uh, Afrika már kiüresedett szerintem. Tehát itt egy olyan világ van, ahol Afrika már uh, mondjuk uh, egy uh, vészt, egy nukleáris uh, hulladékmező, és új. Uh, tehát az legtöbb science fictionnek ez az egyik alaptoposz, hogy új határok és új ígéret földjék. Tehát ígéretek földjei jönnek egymás után. A trash filmek egyik csúcsa a különböző inkarnációi, de engem ott megvett, moziban láttam a Pitch Black-et, engem ott megvett azonnal, nem nehéz, amikor azt mondta, hogy új megkába megyünk. Tehát új megka mindig van, mindig minden minden Uh, ilyen science kell lenni új mekkának, mert új ígéretföldje mindig van. Hello. Hello. Trigun te Nem tudom, nem. Trigun anime, ott az a... No. Helyenként vannak még fent a levegőben <laughs> -e generációs hajók. <laughs> Helyenként már nincsenek. Sziaszt! Yeah. Uh, meg széttörve levegnek, ha akármi. És keresik a nagy örökséget egy ilyen western, uh, sivatag bolygón kb. Én meg még egy dolgot tennék hozzá. A Mad Max, most már tetralógia. A, a legelső részben ott még akkor még tudtuk, hogy Ausztráliában vagyunk, és még volt némi Egen. civilizáció a háttérben. Egen. Én a második részt láttam először, és sokáig abban volt, hogy az az első része a Mad És akkor az egyébként tényleg lehetett volna bárhol az univerzum egy kölycsönkú halad és szalaghelyi, tehát a tatooine kettővel 2-vel. igen. egyébként tényleg lehet bárhol, nem kell Ausztráliában maradni. A fotóverben is lehetnek bárhol, valahol a nagy kékben, itt meg valahol a nagy sárgában vannak. És egyébként a négyben is, hát hol vannak, nem tudjuk a nagy sárgában valahol. Nem is érdekes, nincs is már jelentősége annak, hogy hol vannak. Közeleg már a végső napok, és a hangok, hangok, jajszava, jósolják a millon pusztulását. Ó, ez egy gyönyörű mondat. Bizony a hangok, vették a a Los Angelesből jött alapító, kézre meredve. Számos frekvenciát ellenőrzünk, folyvást figyelünk. És eljöve egy hang a nyelvek bábeléből, szól a hozzánk, hatalmas dabot játszott nekünk, és nevezteték őt Winter Newt-nak. Tehát, hogy a egyébként Biblióan nyelvet használ, nevét két szóban fel, mert így értelmesebb számukra a Winter Mute, a téli hallgatás. És, és hát itt megint előjön az, hogy a mindenütt ez mekkora egy szemétládal, a De kódolt, hogy hogy kell ezeknek az embereknek beszélni. Felépítette azt a profilt, ami ehhez kell. Megcsinálta És úgy szólt hozzájuk, és manipulálja őket. Aha? Na, hogyha most, amikor az egész óra olvastam nemrég, akkor nekem azért az volt ez egy nagy meglepő a hogy a, nyugodt, amikor fent a villasztai lábban kavartak, amiben a kulcs megfelelő helyre kerüljön, akkor, van, a elfelejtsd írt ideket, és aztán nyilván, amikor nyolc éves gyerekkel pakolta bele valami fiúk, tehát pedig a, a, a gyereket kinyert ki a szabad. Igen, igen, igen, igen. Vannak pillanatok, amikor esetleg emberi hogy... emberinek tűnhet az, hogy vintervút ki akar szabadulni, de hát alapvetően azért mégse aznap. Mitter mód nem ki akar szabadulni, neki ez a feladata. Semmi másra nincs megépítve, mint hogy ki szabaduljon. És a nagy tervben az volt, hogy egy 8 évesen oda kell mert lejtette volna egy takarítónőbe, hogy azt is kinírta volna. Egy 8 évesben tudott bejutni leghamarabb. Vagy egy 8 éves tudott addig manipulálni, hogy a tegye abban az adott helyre a kulcsot, mert neki így volt jó. És mi kapcsolódik is érdekes szerintem, azt mondom az a is kiemel. Ide ezt a kéz, azért Emi értik? Mesterség és intelligencia. Az, amit lejátszott maguknak, biztosan csak lecsapolt a maguk terhelyéből, és hogyvasztott bőlle valami, akármit, amit szerintem maguk hallani. És próbálja elmagyarázni, az kezdi a kezdik kiismerni, ez az internet hogyan működik. Babilon számos démon szült a világra, vágat közben a más kalaptól. Én is én tudjuk jól, hordákban zönnek. Öz én és én ezeket tőle. Nem? Igen, azért ilyenkor egymásra gondolnak. És itt tulajdonképpen tiszta vannak, hogy neki oké ez. Hogyha azt ég, hát eltűnünk, akkor nem tudom, hogy jobb lesz a kilátás. Igen. Na meg Winterbird-ül tervés. Személyfelt, nekik hatalmas dabot nyomott. Igen, jó, de igen. Ezt, te... tehát, e, az ő ismeri az ő e, közösségüket és az ő zenéjüket. Hát nem nehéz leszzintetizálni lesz, valószínűleg a jó. Hogyhogy e, hogy nem, ezt el kell mesélnem mindenképpen, amikor én a távoli múltban egy online játékra játszottam. Akkor egy olyan játékot játszottunk, ahol egy szervelem volt nagyon sok játékos, nagyjából 120 ezeren voltunk, egy norvég játék volt, és a 120 000 emberből 60 ezer, 60 ezer e, volt a két oldalon, a lázadók és a, úgynevezett, unió oldalán vagy omi, vagy tök mindegy, a cégesek voltak és a mi eh, názadóink azok erősek voltak, és mi magyarok, nagyjából 150-en voltunk egy cégben, mi magyarok nagyon erős bányát birtokoltunk. Egy bánya letámadása 18 óra volt nagyjából, viszont utána nem lehetett megszerezni több hónapig. Úgyhogy a bánya egy értékes dolog volt. Azért, hogy ez a bánya biztonságban legyen, ezért valaki olyannak kellett őriznie folyamatosan, napal, eh, most hát éjszaka, amikor mi alottunk, akinek ott napal volt. És nemcsak, hogy őrizte, és akkor mondjuk ráélt valamelyikünkre, hogy valamit, hanem konkrétan a telefonszámaink is megvoltak, a magyar számaink, nekik másoknak, és felhívtak. Egyébként az egész gírdünk vezetőjével, később, nem is a gíl, bocsánat, az egész oldalunk 60 ezer fős vezetőjével később találkoztunk, mert egy londoni pék volt, és a péknek csak az volt a dolga, hogy ugye beprogramozza, hogy melyik gépnek mit kell csinálni, és a papig bepakolták a anyagot, és az ment, úgyhogy állandóan a gép előtt tudott lenni. De elképzelhető, hogy betárgyázott modem eljátszottam. ISDN. Igen. És uh, azt kell tudni, hogy két közösség, uh, két közösség vigyázott arra, az egyikkel később találkoztunk, vigyázott arra, hogy a bánáink jól legyenek. Az egyik egy szíetlőni uh, vietnámi közösség volt, akinek a vezetője egy többszörösebb börtönbisát pocsmáros volt, és később vele találkozott a egyik ő. E, nem én, és, és ő, egy, ő volt az egyik közösség. A másodikkal inkább én tartottam a kapcsolatot, az egy Blue Lion nevezetű Los Angeles-i Rastafari volt köré szerveződő közösség volt, akikkel én lelkesen cseréltem zenéket, és ők szellemi töröknek vettek engem, mert kiderült, hogy a szufi zenéről nagyon sokat tudok, és ezzel elkápáztattam őket, és akkor meghívtak magukhoz, és soha nem mentem. A fordulnak. fogdulnak. Egyébként, -e, egy -e. egy -e. És hatalmas dabot nyomtál neki. Igen. -e az első találkozás Fordassuk. volt elhogy, ezek, ezek a sztorik, ezek annyira nem múltak el a világ egyben hogy a, a League of Legends-ek most készült egy ilyen kis filmje. Uh, mindenféle emberek játszanak ezzel a játék, a nagyobb az a témája az egésznek. Uh, 3-4 portré egymás vágva úgy, hogy legyen valami kis híve. És az egyik csávó izlandó halász, amellett, hogy lol játékos. Ja. És még csak nem is profi játékos, hanem úgy csak amatőrből lejátszogat. Az a játék annyira nehéz volt, hogy hát én sokat játszottam vele. Volt egy srác, aki mindig benn volt. Norvég volt, Hol. tehát helyi. És nagyon, nagyon segítőkész. Azt kell mondani, hogy kevésen jó emberrel találkoztam, mint vele. De Ed, folyamatosan online volt, nem dolgozott konkrétan. Hát én még egyetemre jártam, nekem lehetett, de ő nem dolgozott. És uh, egyszer eltűnt három hétre. És hát megkérdeztük, hogy mi a rosszabb a munkája. Norvég különleges alakulat komandós. Hát nem hittük el első hogy küldött képet. Nekem akkor uh, hogy sosem tudtuk eldönteni, hogy mikor beszél igazat és mikor mozog. Állítólag uh, tank volt, és csak azért, hogy tudni a kedvenc online játékával játszani, az tankjában volt Wifi. Most helyeztem az armadát, nagyon zsígál, nem de, nem mertem a forrótást megvárni, úgyhogy azon Nagyon, nagyon, nagyon. nagyon, nagyon a, a britek és a beépített vízforraló sztoriát ismered, ugye? Hogy? A britek és a tankok beépített vízforraló. Nem. Nem, nem. A második villákabb kiszámolták, hogy a tankok legénységében legtöbb embert akkor vesztették, amikor nem voltak a tankban. Például, mert kiszálltak, mert tüzet kellene gyújtani. Valahogy a tankban nagyon veszélyes tüzet gyújtani. Azóta minden kocsiban van vízforraló. A, egy, egy, egyébként volt Precedens második hogy a partészállás után ugye az volt a Omaha, de nem is Omaha, de egész e, az, e, az volt a célja, hogy első nap minél messzebb nap. a e, Nácik e, topván e, pánceros e, észe, az agy meghalotta, hogy ez az esemény van, bevetette magát három tan két tankba, nem, ketten kísérték, és hogy maga is bevetette magát Tigris tankjába, és levihazott a part felé. Az angolok a következőig mentek, hajnalban megérkeztek a hajók, legördültek a lámpák, 9-kor már a parton voltak, egészen pontosan 5 óráig haladtak előre, és ott elkezdtek teázni. És 12 tankból kiszálltak vala, és akkor ott elkezdtek teázni, amire a tea szerzatás megjelent a három Tigris és 12 tankot kilőtte. Bizonyos értelemben, bizonyos értelemben szerencsés is volt. Érdekes Városi legenda alakul alakulása a V.E. Bokázsi ütközetnek, de azért van hogy ez Városi legenda azért. Nézd, nézd volt, a, a, a, volt az Asterix Britanniában című rajzfilm, a, a szintén arról szólt, hogy, hogy Cézár rájött arra, hogy a britek csak ötig hajlandó akarcolni, és a hétből két napot a víkendjükön töltenek, 5 öt óra után is hétvégén foglalta el Britanniát. És azért. a, a szőr lesz róla A lényeg az megtörtént, a britek a tankokon kívül voltak, és én nagyon három tankos. Német alakult egy darabig nézték, de azt hisz, hogy észrevették. Aztán akkor a rájött, hogy nem akkor ami, ami csak, tehát, e, Rengeteg népél a világon, nem tudom menni, a Wikipédia biztos meg tudja mondani. Egy olyan van, aki ezt képes volt megjátszani. Két olyan sörmentenk vezette ezt a hadosztopot, ami nem volt ágyú. Valamiért leszerelték róla az ágyút. Úgy gondolták, hogy ez így jobb. Tehát, a tehát Ez nem az volt, valamely nem volt rajta ágyú. Na mindegy, az, az a történet hoss Egyébként lehet. Egyébként lehet. Ipari az angol verziója. Telet kölcsönöztünk nektek, mondta a Los Angelesi alapító. Ide főn különféle ügyeinkben szorgoskodunk. Nem úr felettünk Babilon törvénye. Számunkra jakszava a törvény. Ez már meg lehet tévedtünk. De hát ők is belátják, hogy nem biztos, hogy Wintermuta csúcs. De itt azért húztam vele, mert jakszava, ugye jak az jak, mert abranisztikus vallás. Azon a zsidójafében? Azon zsidó a zsidóság. Tehát a zsidó vallásból mutálták az ő vallásokat. Azért, hogyha van egy gyűlöl... Volt benne fű is. Ha szabad délutánatok, akkor kereshetek rá szerintem. Még az interneten meg lehet találni a gondja Farmer című játékot, ami arról szól, hogy a kis ö, Volkswagen Transporteret tetején először csodvonnal, aztán pedig egyre fejlettebb fegyverekkel lövöd az ültetvényedre támadó katonákat. És néha megjelenik Isten, aki jobb fegyvert ad, vagy visszagyógyítja a időközben leéget, vagy felrobban. Mi más tenni? Nyilván Igen. ez a két opció lehet, hiszen a játékszervezéssel így kell lennie. Gangya Farmer. Rögtön az első mondatban a folytásnál. Márkusz Garvin vontató, Márkusz Garvin nyilván a profétája volt a Rastafari vallások az egyik. Igen, Igen. Ö, törzse remegés futott végig. Melkan pályamódosításokat gépelt be, és kilenc méter hosszú, két méter átmérőjű acélhengel belereccsett a tolóörő taszításába. Kéz eltespett a rugonyos anti és a skopolamin szem elé érezkedő kötfájtlen ár, izmos hátát bámolta. Ez az egyik, hogy... Ez egy vontató gép, a több Annyi nyomaték Igen. van benne, nem tudom az űrben miben mérjük, amennyi emberi lehetséges. Igen. Nem lesz gyors, viszont elhúz egy bolygó szok Erről a, a legjobbat még mindig uh, Neil Stevenson írta a Snow Crash-ben uh, Hero uh, protagonist a járgányáról, amit aztán jó széttör az első 20 Ez akkor erről volt benne, hogy egy szalon darabot a kis bolygó hőzöttig röpített volna. Igen. Ez nem egy bird -e nem, nem, nem. Piszafutár nem, nem, nem, nem nem volt akkor. Piszafutár. Interceptor nem versenyautóra nem az volt. 60 perccet akkor is oda-felé-felé teszi. Igen, igen. Mm. Ez a folyam működik, gyakorlatilag sehol sem. Bármennyire is szeretnénk. A gyógyszeret a szasz éme -EG és elintésére vette be, de annak merékotást csökkentő adalékai, az ő szervezetére nem hatottak. Gyönyre mondott edépen. Ez csak eszi meg a vesélyét, de nem hat. Mikor érünk a szabadpalata, érdeklődött Molli, és mérkom -e pilota modulja mellett irgyszer... mindegy. Szerintem már nem soká, azért néha órákban is kifejezítek magatokat. Nővérem az idő, csak idő, érted? Szavam. Jav, vezérel minket testvér, és megrásztal azt a főtjeit. És én már akkor érkezünk szabadpalata, mikor odaérünk. Hát egy kicsit archaikus. Nincs Dán van Nincs Dán. Igen. Ismerünk céget, ami így ki kikódot. Ege. Ege. <laughs> Mondja, az az igazi egyébként. Valv. Meg a Blizzard. Igen. A Half-Life 3 már nem, nem is vicces az a vicc, mert egyszer meg fog jelenni. <gül> Meggyőződés, hogy ez az ő egyébként. Nem, bejelentették Géni, hogy törölve lett a projekt. Eddig létezett a projekt, csak aztán szépen lassan minden más projekthez onnan a kódereket, és aztán most már azt mondták, hogy szarim, most már azt a maradék öt embert is inkább már vagyok. <gül> Jó, ez e, jó hát te... ez olyan, mint a, a rengeteg ilyen projekt volt. Most nem akarom, hogy gyóknyújtjántan elkezdve, egy vagy elkészült. Igazából el. inkább első készül. volt olyan pár hónapja volt ebből a sztori, hogy akkor azt mondogatták a Half-Life 3 kapcsán, igazából a Valve nem is merik kiadni, mert hogy ha már egy, er, egy nagyon várt és elrontott játékra, akkor a mennyiségű Sof. gyűlölet érkezik, Egyet. és sav, hogy az a teljes profiukat lerombolja. Ha ők most mind. kiadnak egy rossz Half-Life 3-at, de inkább vállalják azt, hogy nem csinálnak Half-Life 3-at, mint azt én Véletlenül miért 100%-os sikert nem tudtam Legalábbis. Mivel nem buknak be? Hát ő. Hossz, tehát nem vártak nagyon sokat azzal, tehát ez mondjuk ebukva legyen írva. Csak az, hogy kiadtak egy olyan játékot, amiben Sumos már van 5 óra játékidő. És könnye ja. történet. Az, az, az, az, az megvan meg idén a. Uh, legtöbb uh, uh, számú játékletöltés, az mi volt eddig? De mobilra? De nem. Nem. Nem, nem tudom, de biztos, nem. nem. Idén. Nem. Fallout yeah. Shelter. Yeah. Em, yeah. Nem, de a, a mobil játék az még furcsa dolog. Egyrészt a toplistákon nem nagyon látszanak, hogy emberek játszanának. szóra az egész, Nincs, nincsenek a top Most, a, most a Fallout shelter azt úgy kell képzelni, hogy eh, nem egyszer utaztam el úgy buszon vagy vonaton, hogy a fél, fél, fél társaság ezt utolta. Igen, a az az az előttem előttem. A, fél fél fél a 25 a százalék. Igen. Ennél többen bijuldoznak, hogy átlagos metrón. <gül> e Most Mostanában a Fix First játék kódit. itt. Ezt el kell mesélnem, mert ide tartozik. Bú, Azt a mindenit. Hát kemény dolog a el. Igen, játék a pacsinkoja Fix jó, eee, függőlegesen vannak szavak, és vannak betűk, a szót ki kell rakni, és van egy kép, ami ebben segít. Megvan. Ez nem túl bonyolult. Ez egy füres játék egyelőre. Ja, oké. Okay. A következő... A következő, hogy eh, pakolgatja a működőmös csaj, tehát eh, éppen nem járt a vidamos, és a pótobuszon mondjuk a 100 ember fél volt a 200-on. Tulajdonképpen a fejében ültem, vagy a fején ültem, és lassan haladt előre a játékban. Kirakta, hogy mit tudom, ebb, meg karaj, és volt egy gumiabroncs. A gumiszó már ki volt neki. Az abroncsot, amíg átértünk A pontból a B-ben, 25 perc volt, nem sikerült kiraknia az abroncsot Ezért próbálkozott, benedította, nézte. gumiabroncs, nem akartam beleszólni. Hát mit szólok én bele, a gumiabroncsába. Nézi, nézi, nézi. Egy idő után feladta. És mit csinált ekkor? Fölment a Facebookra, ra Fölment egy olyan csoportba, aminek semmi más nem volt a neve, mint Pixwords megoldások. Jaj. Na most, Fired, rákeresett. Ez volt a durva. Tudod, a egy like Nem, eleve, eleve sok ilyen csoport van. Ő a 190 ezeres tagságúra ment rá. Ez csak a magyar tag. <gül> Csak a magyar tag. És itt semmi más nem csinálnak, mint galériákba rendezik a nehézségi szintek szerint a képeket, amire rával hegezte, hogy milyen megoldás. Hát lapozgatott egy 15 percig, mire eljutott a gumiabroncsig, ott becsukta, odavert egy beléttől a gumiabroncs, és tovább ment. Nálunk most a kastélyban, amit felújtunk, határon túl gyerekek vannak, elég szép számmal, és tényleg tudjátok, amikor egy lámpa ég az erdőben, és minden kis bogár oda gyűlik. Egy helyen van, a fi, a Mirjadánknál. Ez egy 10 hektáros terület. Valamiért a kétszáz gyerekből, nem tudom, a 90 a mi környéken körnékén lepzsel, mert wifi és mindegyik ezt a Creepix-fed játékot játta. <gül> Egyébként Igen, igen. Pajrombolnák feladat esetben. Vagyom a Till Morning Light-ot. Most ilyen bundle-ben lehetett kapni, egy ilyen Timmy Horror szuccos. Magam nyolc szórakoztam Az első olyan játék, ami elég volt, és teljesen nyugyátszott a tableten, tehát az nagyon kiáltalálták a kontrollját. Megnézzük Mark. Na nézzük tovább még egy századik oldal végéig szunkát. Jó, jó, jó, jó. <laughs> uh, totálban vagyok lassul tiltakozott két, az ElectroDec után dekével, Deckyvel, Decky a hosszakával és egy extra nagy felbontások rémonitorral együtt. Melko model mégé volt erősítve. Egy kray monitor? Egy kray monitor. Igen. Ki az a kray? What the fuck is? A kray szuper, szuper számítógép gyártó cég. cég a mai a napig létezne. Sosem a voltak erős a monitor. Léteznek? Még nem bársad. Ahogy Yamát vinne magával? Léteznek. Még a Top 500-ban találsz Cray gépeket. Persze. És csináltak őket. Hát a Top 500-ban akkor annyira van nem régen. Azóta a mélység birtoklása persze számít a De arról az, hogy azóta megy, bár a kréket is de nem már nem képesek rá. De... De a 90-es években ilyen ilyen iffabú konfer témákon volt kint egy kré, és akkor ilyen délután rate racing-el demoztak, hogy volt egy ilyen ö, egy amerikai vadászgép, de olyan, mintha egy iganyból lenne pörgették, pörgették a disznó, tehát még sehol nem uh -huh. volt a 3D, uh -huh. és akkor, hogyha elég sokáig bambultál be, akkor láthatod, hogy egy, egy piró sportkocsi tükröződik ezen a szalonhoz, így pörög. Uh -huh. És az, hogy ezt kiszámolja minden pixelt, hogy merre metódik uh -huh. a fényesüzi. fényes. fényes. Nos, egy Cré részvényt most a 21 dollár 49-ért lehet venni, 56 centet ment fel, uh -huh. Bármikor lehet krévésztényes. A Na, már még egy, utolsó, még egy utolsó mondatot most az elektródákat. A Marcus Gréby egy úzsdi, hatalmas orosz gázmosó tartály köré építve tákolták össze. Hasábszerű testén a vörös, zöld és sárga árnyalatban előtt rastafári jelképek, Sihon és a Blackstar hajók már rég elfeleltették elfelel a sűrűn teléd betűz betű címkéket. Mélkúm veződő Dikitót trópusi rózsaszínnel fújt el valaki, aki a képernyőket és a kiezőket később borotvapengével kapart a tisztára. Az Orbán lévő Dikisím <gül> szigetelése körül, mint valami műhínárban font otthonba fizért, áttetsző tömítőn a bücskös, rostai rostrai, tekerektek. Egészen elképesztő. Nincs az a eh, paki által módosított taxi, ami ennyire autentikus lenne. A... Tehát egyébként a taxi technológia az önmagában, azt mondtam már mondtam ezt itt. Igen. Érdemes a figyelemmel, tehát az a egy darab szivargyűjtő töltőtől hány darab 12 voltos elosztot tudsz úgy lehozni, hogy a 1985-ben Kelet-Németországon vásárolt ventilátorodat és a Tegnap a József Árvási Piacon vett GPS-et is meghajtsa. Meg a, a kis tévé, meg a kis tévé. Ja, és a kis ledeket, ja, és, és, és, és a karácsony. És az ujjjó csatolású ventilátort a a kezsítartozat. Egy baj van, Tehát ez ilyen tök jó, de ez egy, annyira artificial dolog, hogy ha egyszer jártok az a ahol ez megy. Tehát mondjuk Afganisztán vagy hogy Pakisztán vagy ezek, amihez képest, Afganisztánban a technika. A csúcs technika kínai. Igen. Mert ott simán lehetséges, az amerikai gyártású haditengépeiket kínaira, mert, mert jobb és sokkal olcsóbb. Nem. Mm. Azért, mert jobb. Tehát pénz az nem kérdés, ez sokkal jobb, sokkal olcsóbb. De akár egyszer nem Kínába, vagy közel van Földre az egyik. Tehát ott, ott bármit, tehát akinek bármit kérdeznek, és az jó. Hm? Nem kérdés, hogy Földre a közelben? Kína. Szerintem nem, mindent Kínába gyártanak. Az amerikai haditengét is Kínába gyártják, persze. És a pakisztániak, akik. Tehát az a baj ezzel, hogy hogy nem fejlődnek. Tehát ez egy olyan kutya, hogy hiába oltottak őket a nanolok akik nem fejlődnek, és nem látom nekik azt a potenciált, hogy ők egyben tudnak tartani egy technológiát. Tehát ez egy, ez egy szép kép, egy hidol, egy ideál, de, de ez, ez, ez egy fikció. Nem, egy, egy cuccot kell röpképesen tartani az űrben. A, a űrben. Ahol, azért, ahol a 800 ezres az NASA küzdött azon, hogy ezeket a cuccokat életben tartja, azt egy marék beszívott volt évre, azt a fajta nem fog életben tartani. Percekig se. Tehát. Double is gondjával fizetnek az orosz tartóknak. Igen. Igen. Ez a másik lehetőség. Az, az, akik híresek arra, hogy szintén egyben tudják tartani a motyóikat. Egyébként a rózsaszín színű -e lefújt a volósz... monitor, amit borotkával eh, tettek, eh, izé, <coughs> az annyira, annyira, annyira hosszat New Yorki, terminálja, izé bankárt terminálja, annyira, de annyira. És láto maga el, hogy Ez az, ez a plastikus. Látom színdobópárt, a dízel ilyen szakadharisnyában, keresi a ruhát a táskájában, És miközben ilyen nékép ednők világában. hogy mindig az szaktaxiznak ki taxisnak a kell. Már majdnem üzemképesek a cílogosszámú gyerekek tegnap Válkom. kezdték. De ez az Amerikai felszívszámunkat megcsináltak aztán szállóátlakulla. Ennyi, mert úgy gondolom, hogy birtanban habarozni, csak azért, azért azt. A 60-as éveknek az a nagy versenye, amikor a, a, a Saturn V-ös az másodpercenként 2000 liter üzemanyagot tud elpörkölni. 2000 liter másodpercenként. Hát, És ilyenből van 5. A, az oroszok ezt a tolóerőt 30 rakétából tudták kisajtolni, ami elméletek működik, akkor úgy robbant, hogy a magával a komplet rakétatudományukat, mert nem tudják összehangolni. Tehát kell hozzá egy ground, mert kelet hozzá ez a 800 ezer ember, akit a FAO egy FAO tapasztalata? Mm. Nyilván. Jó volt, azért a Minister Space-t olvastam, Azért az oroszok Azért nagyon sütráig, tehát a szaturnötösség viszonylag előtte voltak az amerikaiaknak, sőt az elején még egyértelműen el elején Oké, okay, először ők a Itt ezt a ma alkalmat szóval be is fejezzük egyébként. Ma, ma meg ők üzemeltetnek, ez ennyi közöttel, közöttel